Я заклав на орчик петлю, пробігся за садьми, щоб розігріти ноги. Коли я знову сів, Гривастюк не повертався до початої теми. Мені чогось стрелило в голову, що завжди після лихоліть люди намагалися оточити себе стилізованими предметами легких форм. Нарешті почалося залісся Облуплене, вилиняли, розкидане на косогорах містечко. Очевидно, Свято має бути саме таким, щоб все нявчало, гарчало, хвалилося і гналося, бо інше – люди палки до видовищ і не особливо розбираються у їх мотивах. І хвалять ті речі, аби вони швидше спротивилися і огуджують, щоб довше викликати жаль. Гревестюк пробився на торговицю, запровадив коней на вільне місце біля старої каплички, перечепив до дишля опалку з ячменем. Я тим часом укрив коней. Покинувши сани, на тиху, ми рушили до середмістя. Площа завивала тисячами голосів. На балкончику одної з кам'яниць у паперових квітах, килимах і прапорах заплуталося кілька вичичканих верховодів. Якийсь низенький з масивною, Підпертою метеликом бородою щось вигукував і розмахував руками, а натовп відповідав йому оваціями. Гривастюка взяла нетерплячка. А що може нам до стіни дістатися? вже втретє питав він. Я вдавав, що не чую, а Гафійка справді його не слухала, роззявивши ротика на промовця. То я, мабуть, піду, онде й знайомий вид. Ми залишилися в Гущавині. Гривастюк, виважуючи тих, що стояли попереду, посунув у напрямі до балкончика, де стояли в зелених капелюхах, війти з сусідніх сколобродами сіл. Людей прибувало. Задні напирали на передніх, на площі вже не було де голців впасти. Пахло нафталіном з турецьких хустин, шміром щобід, смаженою цибулою з волосся, Прілим духом залежалої шкіри кожухів, і потом у боки впиралися вузлики з примерзлим хлібом і коржами, в кишенях потріскували зернята з гарбузів, яких понабирали для розваги в дорозі. На Україні долинув голос промовця найбільші визвольні роздвиги відбуваються тоді, коли народ відстоював свої релігійні ідеали, свою віру. А що таке ідеал? пошепки запитала Гафійка. Хліб, відказав я голосно, і всі зовкола повернулися до нас обличчями. Він пояснює, чому ми називаємо хліб святим. Наші сусіди згідливо закивали головами, для цих людей не мало особливого значення те, до чого веде свою бесіду чоловік з чорним метеликом. Вони поз'їжджалися з надією вчути два-три слова, які становили зміст їхнього життя, знайти в них підкріплення своїм одвічним думкам. А релігія? Релігія – це крівця, вироблена з шлунку вічного страху і злидоти. Нас душили. гафійка повисла в юрбі боком до мене, метляла внизу ногами, не досягаючи землі. Я ледве видер з кишені руку і сперся на чиєсь плече. Гафійчені щоки палали рум'янцем. Вдихаючи запах її кіз, я обливався потом. У глибині натовпу хтось заверещав. «Чого ми сюди забилися?» – пошкодувала гафійка. «Клич ангелів, аби нас звідси висмикнули!» – сказав я. От ти маєш! А прочитаю за це таточкові молитву!» Ледве прошепотіла вона пересохлими губами. Пити дуже хочеться. І мені. Довго він ще буде казати про каміння. Ось зараз священик помахає над головами кропилом і почнуть розходитися. Спереду кілька рядів опустилися на коліна. Увесь шарварок відхлинув назад. Почалася давка. Заголосили жінки і тіти. «Божечку!» – зуйкнула гафійка. «Кості переламають». Вона обома руками відштовхнула огрядну молодицю і залементувала. «Ой, завихнуть, О, Боже! Порвуть усе на мені! Ой, розривають!» І закричала з такою силою, що мені здається,